היפופוטן! שלום רב, הערה החדשות מפי, משמעו מהפה שלי. שוב מאיימים בשביתה, במידה ולא יתוסף שכרם. הבוקר הגיש שר האוצר לוועד המורים חדשה, האם תתקבל ההצעה או שישבתו המורים? מגיבה המורה ברוריה שמוריה, יושבת ראש הבוקר קיבלתי לידי את הצעת התקציב של שר האוצר הרגע גמרתי לבדוק הודעה ובכן שר האוצר כתב הצעה עם א', לא עם ה' ולא שם נקודה וסופר משפטים הפיסוק נכון אבל למבנה ההצעה אין פתיחה וסיום כמו שצריך היות והוא לא ענה על אחת הוא מקבל את לי שישים אבל יש מוטנציאל שר האוצר מוזמן אליי לבירור בלוויית הוריו בהפסקה, ושיגיע אליי מיועד למזרעד! בסדר, את לא צריכה לצעוק, אני בטוח שהוא יגיע. עכשיו אני רוצה... היפופוטום. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטום. היפופוטום, co.il